ועד ירושלים. ויבוא דוד אל ביתו, ירושלים, וייקח המלך את עשר נשים פלגשים, אשר הניח לשמור הבית, וייתנם בית משמרת, ויכלכלם, ועליהם לא בא, ותהיינה צרורות עד יום מותן, אלמנות חיות. ויאמר המלך אל עמסה, אזעק לי את איש יהודה שלושת ימים, ועתה פה עמוד. וילך המסע להזעיק את יהודה, ויוכר מן המועד אשר יעדו. ויאמר דוד אל אבישי, עתה ירא לנו שבע בן בכרי מן אבשלום. עתה קח את עבדי אדונך ורדוף אחריו, פן מצה לו ערים בצורות והציל עינינו. ויצאו אחריו אנשי יואב, והכריתי והפליתי וכל הגיבורים. ויצאו מירושלים,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 אבלה ובית מעכה וכל הבירים. ויקהלו ויבואו אף אחריו. ויבואו ויצורו עליו באבלה בית המעכה. וישפכו סוללה אל העיר ותעמוד בחל, וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. ותקרא אישה חכמה מן העיר. שימאו שימאו אמרונה אל יואב. קרב עד הנה, ואדברה אליך. ויקרב אליה, ותאמר האישה, האתה יואב? ויאמר, אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתיך? ויאמר, שומע אנוכי. ותאמר לאמור, דבר ידברו בראשונה לאמור, שאול ישאלו באבל, וכן התמו. אנוכי. שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלע נחלת אדוני? ויען יואב ויאמר, חלילה, חלילה לי, עם עבלה ואם אשחית. לא כן הדבר, כי איש מהר אפרים, שבעה בן בכרי שמו, נשא ידו במלך בדוד, תנו אותו לבדו, ואליך מעל העיר. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה. ויכרתו את ראש שבע בן בכרי, וישליכו אל יואב. ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש לאוהליו. ויואב שב ירושלים אל המלך. ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הכריתי ועל הפליתי, ואדורם על המס, ויהושפט בן אחילוד המזכיר, ושבה סופר, וצדוק ואביתר כהנים, וגם אירה היה אירי היה כהן לדוד.